А сієсть правда руская. Руська правда, в тому вигляді, як вона подана в літописі, містить низку послідовних нашарувань і, очевидно, не становить собою оригінального тексту тієї грамоти, яку дарував новородцям Ярослав. Це, одначе, не підважує літописного повідомлення про її реальне існування. За Шахматовим, ця грамота серед інших подібних документів зберігалася в Новгороді як святиня. У 1230 році князь Ярослав Всеволодович складав присягу новгородцям на грамотах на всіх Ярославліх. Роком раніше це зробив Михайло Всеволодович, згодом великий київський князь. Він цілував хрест на вспіх волі Новгородській і на всіх грамотах Ярославліх. Пізніше грамота Ярослава зникла. Як повідомив Татищев, це сталося за князювання Івана Васильовича. Він наказав знищити грамоту, які були зафіксовані вольності новгородцям, як підробну. При цьому з неї не списали жодної копії. На щастя, це було не так. Копія з грамоти Ярослава таки була зроблена, а її текст дійшов до нас у складі перших 17 статей короткої правди. Надання Ярославом грамоти новгородцям було безперечно важливою подією. То був перший конституційний акт, своєрідна хартія вольностей новгорода. Відтепер з нею мали жити всі новгородці. «По грамоті ходітє, яка же вам, також держите. Надання ногородцям грамоти, яка насправді була судово-правовим кодексом, стала помітною подією у житті Київської Русі. Руська правда не охоплювала всіх правових норм, які вже існували на початку XI століття, одначе її зміст відповідав тим викликам, що постали перед Ярославом після уволодіння ним Києвом. З заміну вважав, що Ярослав. Відібрав і кодифікував лише частину з уже існуючого комплексу правових норм Росії 10-го початку 11-го століття, при цьому внішши до них ряд суттєвих змін. Це зумовлювалося начебто як конкретними потребами моменту, так і відсутністю часу для більш широкого введення до кодексу правових норм. Грамота і справді готувалася поспіхом. З приводу змісту руської правди, її ще називають правдою Ярослава або короткою правдою, дискусії серед істориків тривають до наших днів. Стосуються вони насамперед її адресної приуроченості Одні переконані в новгородській специфічності кодексу, інші вважають за можливе поширювати його дію і на інші землі Русі. Наведемо лише кілька характерних висловлювань на цю тему. Тихомиров У найдавнішій правді ми маємо жаловану грамоту, яка звільняла новгородців від княжого суду. Черепнін Аналізуючи найдавнішу праду, потрібно врахувати її призначення. як продукт гострої політичної боротьби у Новгороді, вона мала гарантувати новгородському населенню насамперед міщанам охорону від утисків з боку князівських дружинників і особливо з боку найманців варягів. Рибаков цей судовий кодекс захищав життя честі майно новгородських мужів і простих словен від безцеремонного зазіхання варягів, найнятий для участі в особицях. Янін. Пільги, надані новгородцям, адекватні найданнішій правді, яка вже в XI столітті набула загальноруського характеру і втратила свою новгородську винятковість. Деякі історики вважали, що руська правда від самого свого народження задумувалася як судовий кодекс, дія котрого мала поширюватися на весь простір Київської Русі. До них належав зокрема Юшков, котрий пов'язував виникнення кодексу з Києвом.